Al meu voltant tot està difuminat, busco les ulleres per veure que la realitat estigui al mig del carrer estirat. No sé ni com li he arribat massa preguntes al meu cap i prenc la decisió d'aixecar-me. Què he fet aquesta mica que m'he quedat estavorrit? Així que prou de posar-me dret quan vol dubtes alguna cosa no funciona. I és que el que trepitjo està molt fred, m'han robat les sabates com hi ha gent tan cabrona i m'adono d'una cosa. Ara com començo a entendre-ho. la platja i rodejar-te aquí i se'm fot un mofito amb de cop, collons, que tard s'ha miro el rellotge i han passat 36 hores. I és que ara sóc totalment conscient que estic fent molt tard i et deixaré decepcionats perquè he amb un cocodril, una sebra, un hipopòdum, un goril·la i un pingüí per jugar al jungle espi tots en un dos cavalls aquesta nit. I així doncs em poso les sabaties, em prenc una aspirina i surto de casa amb pressa. M'he dutxat a tota pastilla una qüestió important. M'han trucat a la meva empresa perquè les meves neurones han estat acunyadades celebrar -ho... Veïns i veïnes de Ciutat Vella aquestes últimes setmanes haureu rebut a les vostres bústies un tríptic de l'Ajuntament que es titula Ciutat Vella i farem moltes coses con los colors, pues verde entre verde i beige, rosita i gris, tot lo gris que és es aquest ajuntament, i que s'obre amb una espècie de carta de l'alcalde, Jaume Collboni, que comença dient així. Barcelona està preparada per desenvolupar polítiques ambicioses que garanteixin l'accés a l'habitatge, ofereixin noves oportunitats a tothom i afrontin amb eficàcia les conseqüències del canvi climàtic. Després d'un de poc més de, de Lío, diu, i ho fem des del diàleg, i passa a parlar de l'espai públic que volen ben endreçat, els barris més habitables i sobretot segurs i pròspers, que això és una cosa que no, jo no li havia escoltat encara dia al PSC, lo de la, la, lo próspero, eh, i diuen provocarà molèsties però que de ben segur suposarà una gran millora i esdevindrà un motor de benestar per al conjunt de la ciutat. Veiem el segell o logo de Pacte per Ciutat Vella, que no és un pacte, és una imposició, com bé venim denunciant des de fa temps amb Defensem els barris de Ciutat Vella, i desplega, després desplegar totes aquestes actuacions en, en aquests tres àmbits que són el de l'habitatge, l'espai públic i els equipaments. Recupera molts projectes que coneixem de fa temps com és el de les Rambles, com és el de Via La Lletana, projectes que de fet, Jaume Collboni diu que fa una nova inversió però són projectes que estaven començats quan ell va entrar ja al consistori. Parla de coses que, que estan, eh, que s'estan trobant amb la resistència al veïnat com l'ampliació del MACBA o, el, o els nous usos que volen que tingui el Teatre Arnau i, eh, òbviament, hi ha molta, molta matèria que parla d'expulsió, bàsicament, com és el... indirectament eh, la reforma del carrer de Sant Antoni Abat, que després d'aquella d'aquesta reurbanització, una mica del, de, com se llama, pacificació, no? Eh, bueno, això és paral·lel a la lluita que portem nosaltres amb, a, amb el bloc de Casa Abad, que és un bloc que està resistint a l'expulsió dels seus veïns, a càrrec d'un fons d'inversió benestar per aquí no? si el Jaume Collboni a la seva carta en aquest tríptic parla de, de benestar, pues benestar per aquí si s'estan expulsant les veïnes i molèsties eh, quin, quin tipus de molèsties com a ciutat vella i el Raval pues, tendem a ser eh, ombliguistes no? que ens mirem al malí que avui hem convidat a l'Iru de Vallcarca que, bueno, que crec que ens, ens donarà moltes pistes sobre quin tipus de ciutat vol el PSC i com no ens hem d'atregar les merdes aquestes que ens, envien, que ens envien a les bústies és a l'Ajuntament. Tenim també a la Clàudia Los Controles, a la Pati, al micrófono secundari i, i tenim públic també una mica. Això és Miau, el programa de ràdio de Rebel Rebel. Hola Hiro, com estàs? Pues molt bé, moltes gràcies per convidar-me aquí al programa de Miau de Ràdio Contrabanda. Fem molts anys que no venia a Ràdio Contrabanda, la veritat. Ara, ara quan entravam jo dit, et preguntaré si has estat algun cop a la ràdio eh, però m'has dit que tens bastanta experiència, no us contes? Sí, jo sóc bastant radiofònic de xiqui, de molt xiqui, em sembla que tenia 17 anys vaig començar a Ràdio Bronca que fèiem un, com es deia, aquell programa AKS, Activades Contra el Sistema o sigui, érem molt, molt anarcos i, i era com una agenda d'activitats de manis i una mica tot, on està el lío més gordo, ja està amb nosaltres i després eh, pues, també he fet ràdio a, a la CGT, el podcast de la gent també més o menys l'impulsat sobretot jo, i a la ràdio pública del districte de Gràcia, a Ràdio Gràcia, també vaig estar quasi tres anys fent un programa cada dimecres que parla durant una hora sobre el barri de Vallcarca. Toma, ja, o sigui, que ens ve un programa així amb ritme, que és el que justament des de Miau que portem menys un any fem... ara farà un any recordeu que el segon programa el vam fer de la primera, bueno, de la primera, sí, de la mani contra el turisme de l'estiu passat entrevistant el Daniel Pardo i ara just farà un any ens falta molt rodatge Iru, t'hem de dir que estem molt feliços que vinguis perquè se viene programa así dinámico no travistem en tant que experienciat en la ràdio, sinó en tant que vaí de Vallcarca quan fa que vius a Vallcarca? Pues jo ja jo sóc de, de Gràcia. O sigui, jo, la meva família és de Gràcia. De fet, jo vivia amb la meva àvia, que la meva àvia era la mami, que era una, una comunista de, de Gràcia que, que, molt coneguda, que tenia 10 fills. Una d'elles era la meva mare. I jo em vaig criar amb ella. No, o sigui, no, jo no tenia pare, o sigui, vivia amb la meva mare i amb la meva àvia. I, i d'aquelles 10 persones, perquè veieu, ja, d'aquelles 10 persones, contracte de renta antiga, no queda ningú a Gràcia. O sigui, de, de, jo tinc a l'igual d'aquells 10, eh, 10 eh, tiets tots tenen, la gran majoria tenen fills doncs no queda ningú, ningun cosí, ningú queda a Gràcia perquè veieu l'onada expansiva de, de la gentrificació no? que, eh, aleshores jo després de d'estar, jo em vaig pirar molt jove de casa, em vaig pirar el 96, o sigui, tenia 16 anys de quan em vaig pirar de casa eh, i vaig estar uns anys visquent a Gràcia i vaig aterrar a Vallcarca crec que el 2002 diria el 2002 que vaig anar a, a viure una de les cases que ara ja no està Sí que ara fa 23 anys 23 anys, eh? sí, Jusos va provar el pla eh? que vaig aterrar jo a Vallcarca i 2002 que, com l'inici de tota una dècada, de unes polítiques molt. Perquè ens posem al en context, 2002 està governant Joan Clos, que és, va ser alcalde em sembla que vuit anys, no?, després de, de Pasqual Maragall, que ara és el president de l'Associació de Propietaris d'Habitatges en Lloguer, la Nesbat, no sé com es diu, mm. o sigui, que és la, diguéssim, la, la, la, la, la patronal del rentisme eh, del Lloguer, és aquest, aquest, aquesta, si em perdoneu l'expressió, rata de persona, que, que era del Partit Socialista, d'Esquerres de, i de Davous, imagineu-vos, i i eh, en aquell context també dos anys després va haver-hi el que era el fòrum de les cultures el 2004 que va ser com una netejada de cara en plan aquest aquesta política molt pccerera no de grans esdeveniments i moltes netejades de cares que és que, que, que encara no ha sortit a dia d'avui les comptes finals d'allò que va ser un fracàs estrepitós o sigui, no? va ser fer el fòrum omplir-lo de, de pavellons de cultura eh, totalment estèril i avorrida i, i bruta de diners, saps? Però, però, a la, però a la vegada buida d'ànima, que va ser un fracàs absolut, doncs en aquell context va aterro i a Vallcarca i en aquell context comença el pelotazo urbanístic. Jo el 2004 estava a sisè de primària i recordo visitar el fòrum i ja amb 12 anys 11 dir, però això... Esto... ¿Qué es? es? O sea, ¿quién le quién ha pedido esto? No tiene ningún sentido. Bueno, el, ara amb la Copa Amèrica l'any passat i amb aquest tipus de tríptics que reben doncs pues parece todo com un remember d'aquesta època, no? És i... que jo crec que el PCC, banda de modernos, van de sombrer som, el progressisme, xatxiguai, però és que s'han quedat encallats en l'època pre-pelotazo, o sigui, sea, pre-estallà, pre abans, abans que esclatés la bombolla immobiliària, no? I, i s'han quedat allà, i llavors el seu somni humit ara és tornar en aquella època on no hi ha oposició parlamentària, bueno, oposició política electoralista a l'esquerra on són ells els que manen i on la seva xarxa clientelar de constructores de mitjans de comunicació d'empreses de, de, de serveis, eh, la en ells dir, són un partit de sistema però sistema amb una xarxa clientelar duríssima i per això eh, nosaltres diem que són igual que, que qualsevol altre partit de com podria ser Junts o com podria ser el PP el Partit del Poder, el cap i a la fi, no? el Partit del Poder amb tot el que això implica. El... Aquella... Aquell inici de dècada i els anys previs també són molt significatius aquí al Raval, és el moment d'obertura de... de la Rambla del Raval, amb tots els antarrocs també... Eh... Aquella, aquella excusa d'obrir un espai verd per expulsar el veïnat i esponjar el centre de Barcelona eh, que és un projecte que té a nostra parer bastant a veure amb el que està passant ara a Vallcarca o el que es vol fer. Anem al grano una mica. Què està passant a Vallcarca? Pues a Vallcarca, com molt veu heu dit, eh, ha tornat a governar el PSC i ha posat en marxa un pla del 2002 o sigui, el que és urbanisme antic, que això el que vol fer és una, una rambla verda on eh, tiraran una, un centenar de pisos o sigui, ara estem amenaçats tres blocs però va, va allà les excavadores pujaran des del plaça Les Ceps fins a, a davant del carrer Farigola. que hi ha una casa com a sergemí, modernista, llavors quedarà molt guapo. Just davant aquesta casa modernista, que era l'arquitecte tècnic que ajudava a gaudir per fer el Parc Güell, just davant quedarà el gran pelotazo de Núñez Navarro, que fotrà allà cent i pico habitatges. Eh, aleshores... Eh, el que ens està fent que ara sortim a molts mitjans i que estem xerrant a molts llocs és que l'Ajuntament, també amb una, una espècie de, de neteja social-ètnica, eh, està perseguint no, el, a la comunitat gitano-romanesa i, i a la migració més pobra del barri. I, i pues, després de, de, de l'incendi de, de les barraques i del posterior desnonament de les barraques, Eh, tal com va acabar això eh, van, van anar per nosaltres no? nosaltres som tres blocs de l'Avinguda Vallcarca jo estic a l'Avinguda Vallcarca 83 però entro per Bolívar 48 i després està l'Avinguda Vallcarca 87 bis i carrer Farigola número 3 som tres edificis on la majoria dels habitants són de la comunitat gitano-romanesa perquè us feu una idea que jo sóc l'únic blanc eh, després també hi ha marroquís hi ha famílies eh, ganeses i etc. soc l'única persona jo i la meva filla que parlem català perquè us feu una idea i, i després del desnonament de les barraques doncs, va, per fer una mica de, de calendari eh? va ser, ser l'incendi el dia següent van desnonar aquella mateixa tarda vam fer una manifestació que vam ocupar un edifici vam, vam fer pública l'obertura d'un edifici que ja el teníem mig entrat a de la a la vingular argentina, a dos minuts d'on va passar tot això, que era de Lucas rental Apartments Investments no sé què. Bueno, duna un, rata especuladora que es dedica a comprar edificis i ficar després a, a renta, de, o sea, a lloguers turístics o a lloguers de temporada. Pues vem això per fer la, diguem per reubicar aquestes persones que s'havien quedat sense llar, perquè lo serveis socials només els hi oferia una nit, una nit d'alberg i Eh, a la, al matí següent, a les 9 del matí, van venir un altre cop un desplegament, una militarització del barri increïble per eh, fer fora les persones que estan allà dins. Per sort, les persones que van eh, que estaven dins van poder marxar per la para de, de l'edifici i, i aquells 200 mossos que van allà eh, armats fins a les dents no els van poder agafar i això va generar una ràbia i per nosaltres mentrestant, nosaltres estàvem atenent a la premsa vam sortir Catalunya a ràdio, vam sortir a molts mitjans eh, això va generar una ràbia una impotència tant a districte la Dia com els Mossos, que el que va fer és que la venjança es produeix quasi immediata i molt poc meditada per lo que solen ser aquestes persones. Va haver-hi un, una trucada anònima de la policia, dels Mossos d'Esquadra des d'un telèfon eh, ocult, no, no, saps quan ha Bueno, no sé si us ha trucat però a mi algun cop que m'han trucat, que són 60.000 números doncs no, no, un telèfon directament ocult on te van amenaçar el, el, a un dels nostres companys i portaveu la, la nit anterior de de l'obertura d'aquest edifici i també va ser de portaveu de la mani del 26 d'abril que vam juntar mil i pico veïnes i li van dir mmm, que sàpiga és una cosa que et multarem t'arribaran una sèrie de denúncies per eh, manifestació il·legal per ocupar, per, per ocupar la via pública i fer una roda de premsa sense permís i els desperfectes que es puguin fer eh, en aquesta obertura de l'edifici de l'apartament de eh, l'apartament Eh, clar, el nostre company bueno, no sé cadascú és com és, però bueno, va, va, va patir, o sigui, això és ansietat que truquen als Mossos i ha ja de coletilla li van dir, i si tens algun problema eh, parla o comenta-li a comenta l'Iro que sap del que va que, que soc jo eh, això eren les 12 del migdia, a les dues a mi m'arriba un correu electrònic de districte on diu, tens 5 dies per abandonar la casa o sigui, nosaltres som, el meu edifici som quatre pisos, el del cantó són quatre més i l'altre és només una sola localització hi ha dos portes, però seria com, com o sigui, només té una adreça de comunicació només m'ho van comunicar a mi, perquè veieu la, la, la psicopatia d'aquesta gent que és en plan anem a escapçar gent, saps? anem a començar sí, sí. a, a, a cartar martellades i això i llavors tot això ha esdevingut que vam fer al·legacions bueno, eh, ja genera una certa indefensió perquè el que està fent l'Ajuntament no, no és un típic desonament, de vaig a jutjar, no sé què el civil, tal i qual, sinó que és l'Ajuntament justícia administrativa que, el que diu això és meu i ho vull recuperar mm. i m'he da igual. igual si, si tens l'informe de vulnerabilitat o si et dius ri de la cantora tu te vas al carrer i això ho recupero jo d'ofici i el carrer. Al principi n'havia molt més punquis, van ficar el rotllo de que als baixos hi havia infrahabitatge perquè són locals que que hi viu gent quan el barri està ple, o sè, sigui, és que idealista i tots els portals immobiliaris lloguen locals per viure i sense cèlula d'habitabilitat, però allà no van a buscar la infrahabitatge, sinó que el van a buscar a, a la Rambla Verda i on, o sè, sigui, a la futura Rambla Verda i on hi viuen les famílies romaneses. i Uh, han anat tirant a això ja, ja vam fer al·legacions L'advocat ja ens va dir que el 90%, 99% de vegades que hi ha al·legacions en un procés administratiu amb l'Ajuntament de' les tomben i eh, ara fa, fa una setmana i ja ens van dir que que o sigui, després d'aquells 5 dies hem fet tota aquesta campanya, hem sortit a molts mitjans denunciant la falta de, de, de defensa no? i la, la, poca, la poca capacitat d'acció que hi ha en aquest procés i ja ens han dit que el dia 2 de juliol eh, hi, ha, hi ha el llançament, la primera, la primera aposta de llançament per, per als tres edificis. O sigui, el dimecres 2 de juliol, apunteu-vos aquesta data, perquè és on, te, on, te aniran, on te faran la primera intentona de, de fer-nos fora aquestes 40 persones, 3 de les quals són menors. Ah, hi estarem. Anem per parts, perquè mm, has donat molta informació i per rescatar un parell de coses només. Primer, el nom propi que has dit, Laia Bonet, qui és? Ella Bonet eh, és un pet gordo del PSC, és presidenta de TMB, de Transports Metropolitans de Barcelona, és presidenta de l'Institut Municipal d'Havitatge de Barcelona, és regidora del districte de Gràcia i és tinent d'alcalde de, de Barcelona. O sigui, sea, és una persona, una buròcrata tecnòcrata de la, del PCC en tota regla. Vull dir que hi ha els companys que, que han estat abans aquí de, de CGT d'autobusos han tingut molts conflictes amb ella. Eh? O sea, se les han vist de tot colors És una persona que es va aixecar un dia a les 5 del matí per anar a les 6 del matí a la cotxera i portar una carta d'acomidament a, a un company, al Ramiro. Què me estás diciendo? ¿El Ramiro? que ¿De Radio Rosco también? Sí, que sí, sí. sí. Pues, vull dir que és una persona que s'implica personalment i que creu en el que fa. O sigui, sea, jo li vaig dedicar un vídeo que li idea que és l'intento de Thatcher del PSC. No? perquè és com mà de hierro i semblan su creus, eh? ella i això. I l'altre dia, eh, dia, pardon, propietat. Eh, passat va haver una acció de que hem na a una audiència pública, i es va deixar tot de runa, de, de, dels últims enderrocs i tal i qual, i vaig entrar jo amb uns companys, casualitats de la vida, hem demanat tres tres a la, l'associació Gens, hem donat, hem tres per, per fer-vos una idea de quin tipus de persona és. Vam donar tres tres paraules a l'audiència pública la meva curiosament es va perdre ho vam fer mm. junts al mateix moment i la meva d això després em van dir que no sabia parlar perquè jo vaig ficar com desnonament dels tres blocs, no sé què, em van dir, no, que bueno, coses del directe, resulta que jo ja no puc parlar, llavors jo em vaig allà com encavarrar, al final van durar un minut i mentre jo estava discutint tot això amb la presidenta de la taula d'això de s'estava descollonant, la senyora Lai Bonet s'estava rient a la meva cara, el senyor Montllaó, que és el regidor escrit a Vallcarca s'estava descollonant a la meva cara i clar, jo vaig començar la meva paraula dient, em sembla de vergonya, em sembla repugnir que mentre jo estic aquí exposant amb la meva filla al davant, que ens foten fora el dia dos jo, vosaltres us esteu rient i esteu comentant la jugada pel mòbil. Que a sobre arribat un quart d'hora tard, perquè no sé quant. És clar, quan vaig fotre això, ja se m'havia passat el minut, la tia em va treure el micro i em va dir, venga a la calle. I, bueno, allà vaig brotar una mica jo i vaig, vaig eh, acabar cridant i tal. Però perquè la, la és una persona que dins està buida, o sigui, és una persona que no sé què... Allà, a més que un cordo de tenir una pedra de... De dura com com el que sí, però és, és una psicòpata, parlant clar és es que nosotros diem de l'Albert eh? que també, que deixa correr a l'Albert és <laughs> muy fuerte el teleñeco ese però és es que el PSC no veus, eh? O sigui com no veus les files del PSC l'altre era, l'altre dubte que em sorgia, era sobre el tema de les barraques també ehm on està vivint ara la gent que vivia a les barraques? S'han pogut rellotjar a diferents espais? D'on ha vingut la solució? Mira, la solució... La, el PSC el que ha, com ha fet com a excusa és dir a tots els mitjans que la gent no s'ha adherit al programa de serveis socials. Eh, què passava? Que quan van anar allà al Cuesp, que va arribar a mitja hora tarda després del desonament, eh, els hi oferia una nit, dos, depèn d'això, i els van dir mira, perquè m'han d'anar una nit, que he de portar els trastos a al Besòs i tornar, és que no em surt compte. Llavors, el barri, l'organització del barri, el que ha fet és eh, reallotjar, doncs pues, per exemple, la, la, perquè hi havia com divisió en la zona dels Marrocos, on va ser l'incendi estan a, a un local la Florina, que és com la portaveu dels, dels romanesos, està a, una, a un local de portaria, porteries, saps? aquestes antigues portaries que, sí. que, que pues, hi uh, vivim després els altres s'han anat apretant amb famílies uns altres, ja eh, al Jaco s'han obert un altre solar una, una mica més amunt i llavors s'ha pues, fet el que s'ha pogut una, una mica des de, de l'autoorganització barrial. Què passa amb aquest desonament que pot passar el 2 de, de juliol? que en un dels llocs eh, és on hi ha anat dues famílies. Hi havia dues famílies, ara n'hi ha quatre de la comunitat gitana romanesa I si ja s'executa aquest desonament, sí que la comunitat romanesa pot, pot estar en un greu perill de seguir allà quan té els nens escolaritzats, quan té... O sigui, han vingut a estudiar des de Londres a, a Estats Units la integració de la comunitat gitana romanesa a Vallcarca, perquè fa més de 20 anys que és. fem, si et sembla, una mica d'història del barri. Una mica preguntant al per de la reforma urbanística, quin paper ha tingut Núñez i Navarro eh, les últimes dècades, diria, fins i tot. Eh, com, com va això? Uh, Todo tiene explicaciones históricas. Allo, que... aquell, aquell, sí, pues, ara, ara et diré una cosa. Aquell barri eh, era... El que és el, li, li, li diem el petit raval de Vallcarca, que és si, si la part més de baix, al voltant del metro, de sota el pont, tot això, no? La, la el Vallcarca antiga. Què passava amb Vallcarca? Doncs pues els empresaris del tèxtil d'aquí, de l'Eixample, després quan van a començar a fer el murall i tal, es feien les cases a la salut, que és com la part més al voltant del Parc Güell, i tot això, i allà hi havia pues, el manantial, la Nina, no? Que, eh, I llavors, pues, com hi havia una sèrie de cases eh, de, de burgesia, i a part de baix de la vall, com sempre, pues, el lloc de, era el lloc dels pobres, i llavors, doncs, per exemple, tenim, tenim gent de, de l'Associació Veïns que li encanta la història, que són gent que encara 70 anys o això, però que, bueno, que ens havia dit que, que hi havia una secció sindical de la CNT de prostituta del carrer Argentera, saps que és el carrer que surt d'això... Eh, fa poc van treure una senyal i es va trobar una, una pintada amb petroli de les Julis, de les joventudes llibertàries, vull dir que ja si havia sigut un barri molt combatiu, la part de baix, el nucli antic, o sigui que era com burgesia a la part de dalt, no el que ara li diuen penitents, burgesia a la part de la salut, i el que és el petit regal de Bellcarca, no, el centre, pues era molt, molt de macarreu. De fet, hi havia allà una, una casa de cites molt famosa que es deia la Casita Blanca, que era que venia d'això, no? era, era com los bajos fondos, aquella part. I Llavors, què va passar amb això? Pues era gent, cases mig d'autoconstrucció, després cases més tal, però amb jardinets amb horts, no? per exemple la meva casa, la part de baix ara és un local on hi viua una família romanesa, però anys, anys enrere era un hort, després el van tapar pues, Tot això, Porcioles que va ser l'últim alcalde franquista, va dir Eh, esto, esto es muy bonito porque esten aquí estos, estos andrajosos i va dir farem un pla que farem un vial i, i el que volia era com esponjar, fer una carretera que pugi cap a dalt i no sé, no sé això després els primers alcaldes de la democràcia ho van agafar i què passava? Que les, totes aquelles cases, aquells edificis, alguns d'autoconstrucció no podien reformar-se, no es podien pintar no podien fer obres, no, perquè en teoria estaven afectats per un procés urbanístic que anava a tota terra llavors no, no, deixa, no donaven els permisos a l'Ajuntament i la gent tampoc es vol deixar la pasta una casa que potser en un any o aquests temps te la tira al carrer eh, d'aquestes barres, d'aquestes lodos no? aleshores arriba ja eh, el PSC, lo que deic, el PSC en plena bombolla especulativa, en plena fiebre del tocho loquíssimo allà eh, postolimpiades 10 no? anys després de les olimpiades diu, aquí fa un vial que travessa Eh, que va cap a la Ronda de dal perquè ja està inaugurada la Ronda de Dalt que porta els cotxes cap a la Ronda de Dalt i totes aquestes pecos, casetes petites de viejos pobres se'n van a la, a la puta merda i aquí farem una Rambla que quedarà super bonica. Que al final hi haurà una d'això bueno, un, una garrulada o sigui, sea, una cosa de ostentació i palació de tonteria és fantàstic perquè la Rambla del Raval és una mica igual o sea, sí. la Rambla del Raval era el de Font Serdar, el que tuvo un poco esa idea de dir esto, de esto, de, esto del barrio no barrio chino en esa época pero esto del Raval es una marranada hay que abrirlo tal y después al Lluís Companys también había dicho en el seu momento si pugués la enderrocaría canonadas va dir decir del Raval Hòstia. del distrito quinto en ese momento ¿no? i no és això, és el PSC al final qui, qui acaba fent aquestes polítiques d'expulsió de, dels pobres bàsicament Un de gentrificació manual. aleshores ho aproven comencen els enderrocs això. hi ha una lluita veïnal l'associació de veïns en aquella època cada dimecres tallava l'avinguda Vallcar que, o sigui, jo em recordo que anava allà era, era bastant curiós Eh, comencen a expropiar Saco i llavors apareix Núñez i el que fa és, eh, clar, perquè allà expropiaven i et deien, bueno, et puc expropiar i et dono quatre duros o sigui, penya que vivia en una caseta amb un jardinet petit i tal, li, li donaven la pasta que no li arribava ni per comprar-se un pis a l'altre la, cantó de la, del barri Eh, o li deien, o bueno, o t'expropio, o et fico aquí en un pis de de lloguer i tu després tens dret a, a un pis, i bueno, has de pagar l'IBI, has de seguir pagant una sèrie de coses, però després pots construir un pis quan es faci la nova Vallcarca, tindràs un pis aquí de puta, Madrid, no sé què. Bueno, Núñez, com que es veia que molta gent estava molt tirada i no podria pagar l'IBI, pagar un lloguer, no sé què, no sé quantos, comença a comprar a petits propietaris part del barri, i després, quan les expropiacions, o sigui, per exemple, ell, perquè per ho entengueu més clar, eh?, compro aquesta caseta i li dono 100.000 euros al Llaiu, que l'Ajuntament li hauria donat 800, però després no té 80.000, però no té per pagar l'IBI no sé quantos, jo li cobro 100.000, però després els meus advocats, el meu exèrcit d'advocats fills de puta, eh, s'enfronta a l'Ajuntament, o ja ha amb l'Ajuntament mai ho sabrem, mai podrem destapar si hi havia corruptela o si era simplement un joc de, de monopoli Eh, aconseguia que l'expropiació ja treure més diners. O sigui, a vegades, inclús va treure tres vegades més. Una de les coses que, que vaig viure jo, que hi havia molta gent i que era molt gran, el eh, eh, va treure tres vegades més del que li anaven expropiar al primer propietari, o sigui, saps o sigui, el seu exercici d'això Que puto loco, eh? Sí. El, el Raval, justament, qui va fer aquesta, aquesta feina com de tercer agent o de segon agent dins d'aquests negocis entre ajuntament i particulars era la mateixa associació de veïns que era el braç armado de, del PSC en, la, en, en el vecindari. Sí, és que, bueno la FAAP ha tingut èpoques molt fosques després parlem d'això si voleu bueno, i llavors, en fi, eh, arriba, nosaltres estem allà, s'ocupen moltes cases perquè queden buides, hi ha certa conimència amb el veïnat perquè bueno, doncs ens donaven les claus i hi havia, hi... neix un moviment que ocupa bastant fort que arrela també amb l'associació de veïns els ajuda a fer les convocatòries els ajuda a fer les, els talls dels dimecres els ajuda a fer les manifestacions, a penjar-se el pont ser com que reactiva la lluita i arriba l'esclat de la crisi la crisi 2008 això, i què passa? Que tot tot, tot cau, no hi ha pasta, no, l'Ajuntament no pot fer res, mm, Núñez diu jo no invertiré més pasta aquí i es queda allò en un limbo, al mig barri de ruït i eh, nosaltres eh, allà amb moltíssimes cases ocupades i moltíssima força. Aleshores, eh, entre el 15M, després a l'11M, l'Assemblea de Vallcarca, o sigui, al principi allà hi havia l'Assemblea de Vallcarca, que era quan el, o sigui, el 15M va néixer a Plaça Catalunya però després va, es va moure als barris, doncs pues potser l'Assemblea del 15M, que ha durat més anys que es va dissoldre fa dos anys, va ser la de Vallcarca i aquesta, doncs pues, fa com de matxembrat, fa com de ciment fa d'unió de, de, de lluites entre la part més veïnal, la part més ocupilla i va en pues, Random estan això aturem el pla de Porcioles de la, del vial aquest s'atura ja entra Colau al, al, a l'alcaldia i, i després de 4 anys, a la segona legislatura que entra a l'Oi Badia com a regidor del districte ja, més o menys bona entesa, s'atura i es fa a través d'uns plans participatius, es canvia totalment el, el, el planejament urbanístic i es fa el que s'ha de fer ara que és cooperatiu habitatge, habitatge de protecció oficial, verd popular no verd gentrificador, etc etc. però la part de la Rambla Verda que és una situació es queda, es queda, no es toca Llavors, una mica la història de Vallcarca seria aquesta, que nosaltres a eh, al 2014, al 2014, per exemple, ja la fusions total fins al punt que jo entro a ser president de l'Associació de Veïns de Vallcarca, o sigui, un ex ocupa un anarco un terrorista, saps? o sigui, jo he, vist, eh, jo he estat imputat per, per Pandora, no, per processos de terrorisme anarquista i tot, que eren falsos, eh? no és que que eren muntatges pues acaba sent a la presidència de l'Associació de Veïns de Vallcarca no? perquè veieu la, la fusió total eh, d'això i és on agafem molta embranzida molta força molta, molta popularitat també o sigui, el sentit comú en aquella època estàvem està amb, està amb el que deia Som Barri l'Associació de Veïns I, i ja ens plantem en l'actualitat i en l'actualitat que trobem? Som barris, sindicat d'habitatge Vallcarca, Fusteria, Eura Negra... Bueno, com que hi ha com Vallcarca, diguéssim, que funciona per molts barris com a referent de, de diversitat i, i, de, i de força de lluita. Com, o sigui, hi ha un minimapa de... de... Sí, te'n faig... <laughs> Mira, Vallcarca, eh, això sembla que sigui... Oh, que bonic és Vallcarca. No, Vallcarca, o sigui, nosaltres, eh, me'n recordo a l'Assemblea de Vallcarca, diria... Hòstia, ara fot, diria que era el 11, 2011, estic parlant de fot un vam fer un document que es deia... Dibuixem un pla, dibuixem un pla, que, que ja dèiem... D'acord, vale, hem de tenir, quan no hi havia sindicats d'habitatge, eh, hem de tenir una, una branca dins de l'Assemblea Vallcarca que sigui sobre tema de... Com, la nostra petita pal, li dèiem que sigui que creera la comissió d'habitatge de l'Assemblea Vallcarca, mm. no? Com tractar temes d'habitatge, abans que hi haguessos els sindicats, que després, que això es va, ara farà 10 anys que la veem presentat. Que, que de fet vaig fer la presentació jo allà a la sortida del metro, que va venir moltíssima gent i, i després ja es va, va canviar nom i va ser sindicat doncs pues vam dibuixar aquest, dibuixem un pla que era això, tenim que tenir un mitjan de comunicació propi eh, per això després vam entrar a fer el programa Radio Gràcia, tenim, eh, fèiem un, un pamflet que, que era eh, com li dèiem aquell no recordo, bé, bueno, fèiem un una cosa que repartíem. Eh, o sigui, tenim que tenir la nostra força comunicativa, tenim que tenir la nostra força eh, eh, en temes d'habitatge, tenim que tenir espais d'hegemonia, que és la, la, la fusteria, com és la part més, diguéssim, més de casal, més eh, social, més centre social, la, la, la fusteria eh, segueix allà, des de fot, 12 anys. Eh, teníem que tenir un espai més neutre, que és la, la bodega La Riera, no? que és un espai, una bodega cooperativa, que és com... Pues, Pues, va gent de tot tipus, però pues, allà pues, tens tota la informació, venen xapes venen banderes, o, sigui, o sigui, és el lloc on és més neutre, però també és això i després el que dèiem era com l'Assemblea la, libertària era el motor nosaltres dèiem que era el PKK a Vallcarquí perquè és com el mm. que més tira no ho no, no, no practica la lluita armada, evidentment, però, però vull dir que era com el que tenia més força I, eh, i després vam dir i quins són els espais eh, de poder al barri, no? i vam dir, hòstia, doncs, qui té molta legitimitat al barri? Doncs les AFES, no? les associacions de familiars d'alumnes, qui té molta legitimitat? L'associació de veïns i llavors doncs, dic, doncs vam anar a l'associació la... doncs de veïns anem a, això, anem a les AFES etcètera, etcètera. i llavors això és el que ha portat a el que el dia d'avui doncs és aquesta densitat organitzativa de Vallcarca que és el que ens permet doncs, doncs, no ser esclafats al minut zero per el PSC eh, i llavors doncs, perquè us feu una idea està ha l'Assemblea Libertària Aura Negra que em sembla que ha complert 13 anys que és una assemblea libertària del PKK encara, però o sé sigui que potser és la part més, més radical no? i que no, no, és, no és pública, no és coneguda, no saps quan es fan les d'això hi ha el sindicat d'habitatge de Vallcarca que cada, a, a, està sent ara a l'assemblea Eh, que cada dilluns es reuneixen hi ha unes 30-40 persones o sigui, hi ha moltíssima gent, moltíssims casos, casos de lloguer casos d'hipoteca, casos d'ocupació, casos de, de tot tipus està Som Barri que és l'associació de veïns pues, que avui s'està reunint amb, amb partits polítics demà fa, fa això que és com la part més de pública i més social i més rèfor per dir d'alguna manera tenim la Fusteria, que és un espai autogestionat, eh, tenim Can Carol, que és un espai que és un casal de barri de congestió ciutadana, que el PSC també ens vol treure, per cert, que el setembre es renova i, i tot aquest entramat no, doncs es barreja amb, amb les afes, amb la cultura popular, amb la caixa de Pandora que, és que, fa, que practica la cultura, amb l'antic forn, que és doncs, l'antic la, forn literal, que és un espai molt més cultural, on es fa música, on es fa posi, on es fa arts escènics, etcètera, etcètera. i tota aquesta densitat és la, la que ens permet doncs, una mica teixir un projecte diferent al barri. Abans has fet un guinyo a l'època oscura de la FAP i tal, no sé si ens vols rebre molt breument o, o, o no, o parlar-nos de com es va crear son barri perquè nosaltres tenim el cas de la xarxa veïnal aquí al Raval que també va néixer com una mica de donar una cobertura del que seria una associació de veïns però a, a, per donar cobertura a col·lectius la barrida brita y no el brazo del PSC en la asociación, en el asociacionismo y, pero bueno sabe una mica eso com... hmm. a eso pues mmm, pues això, el 2013, va ser en planem de, després d'aquesta de, de jornada d'anàlisis de dibuixer en un pla, vam dir l'associació veïns antiga de Vallcarca estava morint, tota la gent que participava estava anant fora o estava expropiada i estava hasta al gorro, o sea, gent amb... O sigui, sea, l'expropiació va ser molt dura, eh, Vallcarca? O sigui, sea, gent amb atacs de cor, gent que, un suïcidi, o sigui, sea, gent que ho ha passat fatal. Aleshores, eh, vam decidir pues, agafar el relleu de l'associació la, de, de veïns i fer-li un rentat de, de cara, a canvi de no, Eh, donar-li un punt més eh, doncs, no sé, més juvenil saps? perquè la veritat és que era gent molt pureta i llavors clar, ens vam federar a la FAB i jo me'n recordo que vam a la FAB que estava el, el que és de Berta Guinardó, el Ravell, el Lluís i Revell, hòstia que, que, que aquest va passar els comuns, de PSC als comuns i els comuns al PSC i hòstia, era molt peix bullit allà, tio, hi havia molt peix bullit era molt, molt aturat molt tot, molt hi o sigui, ha molta, molta ansietat burocràtica i uai, això no ho podem fer però hem d'anar aquí i després preguntar allà Serà o sigui, era com molt veies que no volien canya no volien, no volien t'hi fer en pla, no em poses el lius i estic molt còmode en el meu paper de interlocutor veïnal que no fotien el huevo i el que, i bueno però de fet ens volien pescar, eh? jo me'n recordo que els rebeixen tu no vols entrar a la Junta, a la FAB, no sé què no és... i jo li deia, tia, o sigui, no, amb tu no vaig ni, ni a prendre un, un tallat cert? i eh, ara, doncs pues, eh, pues mira avui he estat amb el Viquel Borràs parlant avui i, i vam tenir una entrevista quan va sortir escollit nou president de la FAB i és una persona que té una visió molt semblant a la nostra, o sigui, el moviment veïnal o mossega o no és escoltat o sigui, sea, Jaume Collboni en aquests dos anys de mandat que porta dos anys i un mes, s'ha reunit amb totes les constructores, amb els lobbies hotelers, amb els lobbies turístics amb els lobbies del rentisme s'ha reunit amb tot tipus d'empresaris i saps quantes vegades s'ha reunit amb la FAP? zero patateros, o ja no s'ha reunit ni una puta vegada i mira que li ha demanat reunions aleshores, eh, clar el moviment veïnal, si és una pota domesticada del poder no serveix per absolutament res. O sigui, el moviment veïnal ha de ser una unió de tu a tu, d'igual a igual, dels veïns que lluitin pels seus interessos. Si, si, la, si el moviment veïnal, si les associacions de veïns estan sagrestades, per X persones grans que no tenen problemes, que ja són propietaris que tenen els nens enxufats, que no, que no tenen contacte amb les escoles, amb la vida real dels barris doncs pues allò mm, és, un, és una mòmia, és un monigote el que ha de fer el moviment veïnal és redespertar-se reteixir xarxa entre veïnes si les noves veïnes les païnes que hi viuen, que compren, que treballen que van a, a tenen, si tenen crius que els porten a les escoles i veure quins són els punts d'unió i mossegar perquè si no mossega ets un monigote si et deixem viure aquí al costat, va mentida, si és polida, sempre entra coi avall. Ets un artista, però com te n'has adonat? Va, fem una cosa. Ens beses les mans, oblides tot i et deixem marxar, vale? A galopar! Ha! Que el llenguatge és trampós, que hi ha qui es cata, treball és fosós, es castiga qui es capa a la jungla del temps. Si em van a l'última carta, tontor i el terra que sosté, la lleira qui paga qui mana. No senti cap pena que rebendi el món que s'ha esbendut a terra mori l'amor de tona, de tona, de tona, de tona, de tona Propaganda del nou culte san esports professionals Que caigui la trampa, cauti tot ben lligat Que caigui la trampa crònica, agradable, propietària Que caigui la trampa permanent, tirana, fable Que, que caigui la trampa, que Que caigui la trampa, que Estem preparant la insurrecció Que tombi l'imperi de la por Des del marge ja en una ombretta Ho comprenem tot millor Portem el fang a les terres per entrar en joc si la mort és qui governa nosaltres serem el lloc fem una mica de recorregut de les lluites bueno, de, de, de la lluita per aquest cas de, de la Rambla Gris no Verda i contra l'enderrocament d'aquestes finques i els desallotjaments que comporten i també una mica doncs, quin, quin camí queda per fer, si hi ha noves convocatòries, que, quin, si tenim la porta tancada, pues com l'obrim, no? Sí, bueno, pues mira, quan, es, quan es va reactivar el procés de la Rambla Verda, nosaltres ja havíem treballat aquest tema, feia pues això, fot deu anys o així. Llavors, el que hem fet és reorganitzar una mica el barri, no? pues tenim comissió urbanista, comissió de, de relat, li diem que és tot tot tipus de comunicació audiovisual, impresa, eh, portaveus, tot això, no? I, i ens hem rearmat primer ideològicament i argumentativament per dir que aquesta Rambla Verda és un, és un pla caduc, és una Rambla gris, que el que fa és eh, que... Els pisos que hi ha a banda i banda de, de, de les nostres cases es, es revaloritzin itzin, no sé ni di eh, que pugin de preu, i, i, i una mica que cada verda no té res perquè com que sota hi ha un dipòsit pluvial hi haurà unes infraestructures, un dipòsit pluvial i una subestació elèctrica que farà ja la red elèctrica espanyola, o sigui, sea, no es podran plantar arbres, o sigui, sea, podràs ficar allà uns, uns textos d'aquests grossos i uns perterres a banda i banda, però de verda no té res és no una rambla gris, però bueno, el PSC de publicistes i de gent de màrqueting han deu tenir un munt a, a sou perquè sempre s'ho munten molt bé llavors, un cop ens vam rearmar vam dir vinga, doncs pues fem una manifestació el 26 d'abril Eh, que va tenir bastant bona rebuda o sigui, ens ho vam currar, eh? vam picar porta a porta o sigui, vaig anar allà en plan vinga, va, qui es fa a l'avinguda de Carca? jo aquesta serà, tu aquesta, qui es fa al carrer aquest? I vam anar, o sigui, picant porta a porta i donant les octavetes de la mani el títol era carca per viure i no per especular, no?, de, de la manifestació i el que volíem dir és això que que com a veïnat eh, volíem formar part de les decisions que, que afectaven el nostre barri. Vam juntar mil persones, molta gent del barri, gent també de fora, però molta gent de les escoles. Bueno, va estar bastant bé. Eh, després van tenir tot el tema de les de l'incendi i el desnonament de, de les barraques que he explicat abans no? amb l'entrada aquest edifici de, del rentista etc etc després vam des de les afes hi ha hagut molt molt de suport i va haver-hi una es va fer a sis afes del barri van convocar de nova nou vídeo o concentracions davant davant de l'edifici o dins del pati abans d'entrar a l'escola on de pares, fills i, i personal educatiu i docents van doncs, llegir un comunicat, fer sonar les claus el col·le del meu fill petit van sortir una pancarda allà i vam tallar el carrer etc, que va tenir molt bona acollida a nivell premsa, després vam fer una roda de premsa que va participar l'Oni i el David el David d'això que, que s'ha implicat bastant en la lluita del barri que vam sortir jo que sé, a RACUM directe, per exemple va estar bastant canyol Eh, després eh, va venir la voràgina no, d'aquesta que tothom mediàtica, de moltes entrevistes i molt d'això eh, personalment a mi em va molt bé perquè vaig un dia vaig anar a l'Ateneu Barcelonès que hi havia un acte on te participava l'Aia Bonet amb, el, amb tots els polítics dels quatre partits amb més representació a l'Ajuntament que la vaig poder interrompir, interrompre perdó això em va donar peu o sigui, perquè us fa una idea doncs vaig dir bueno, quan, quan parli d'habitatge la Laia Bonet la interrompo no sé què, doncs la primera pregunta va ser la Laia Bonet i va ser d'habitatge em sortia tenia el cantó dos de Vox allà amb les banderes d'Espanya em sortia el cor per la boca, o sigui, no vaig poder però bueno, la segona ronda sí que la vaig poder interrompir i allà després de, es va fer molt viral el vídeo i tot això Eh, vaig conèixer el Margiró, va sortir el Margiró que estava en aquesta sala i em va dir oh, vols, porto el programa, no sé què, d'aquí quan entres a la roda, surts a rac et vol no sé qui, et vol ja, surts d'arreu, això ens ha anat molt bé per poder explicar el conflicte i fer-lo una mica més conegut, després el, nosaltres sempre hem reclamat que el PSC ja s'havia de reunir amb son barri per, per poder parlar sobre sobre pues, com, com volem l'urbanisme ells ens havien negat sistemàticament les reunions, per això vam fer una ocupació de la seu, on un dia vam entrar a les 6 de la tarda i vam sortir a les 9 mitja després de reunir-nos en part de la cúpula de, del PSC de Barcelona i ens van donar una reunió per, per al cap d'una setmana, per 5 dies eh, després d'aquesta reunió el PSC ens ha tancat la porta eh, però bé bueno, Eh, que no es quiten lo bailao I, i finalment eh, aquest, aquesta setmana passada el dijous hi havia audiència pública i el que va fer és, tot una, una sèrie de persones van deixar pues, jo que sé, una, una, uns quants sacs de runa davant del districte abans de que comencés l'audiència pública amb uns cartells explicatius del que està passant a Vallcarca eh, pues, han denunciat que no volem més enderrocs, que s'està construint el barri que no enderroquin perquè l'ús social que fan els habitatges a Vallcarca ara és necessari en un barri on els lloguers s'estan disparant. I la última convocatòria que us faig és que el 2 de juliol ens va arribar el dimarts passat ens va arribar l'ordre de desnonament el primer llançament de l'ordre de desnonament dels tres edificis, o si sigui, estem parlant de tres punts eh junts, però separats, o sigui, vull dir que és, és el... vingut a Vallcarca 83, que és on visc jo, vingut a Vallcarca 87 bis que és una... dos edificis més amunt i després del carrer Fariola 3, que està està tot allà 30 segons caminant, eh? Però bueno, perquè us feu una idea, i ja ens arriben aquests tres anonaments i hi haurà convocatòria, que ja ho, ho adelanto, encara no hem tret eh, la propaganda, o sigui, no s'ha tret la convocatòria oficial, però ja us adelanto que farem una convocatòria a les 6 del matí, dins els edificis, que vindrà moltíssima gent solidària, a les 7 del matí comença la, fa la, fem la concentració hi ha ja pública que pot venir eh, tothom, que hi haurà esmorzar, i a partir de les 8 eh, doncs hi hauran diferents actes. Eh, hi haurà un xou allà bastant bèstia eh? o sigui, ho, ho estem portant en plan, sortirà l'Elèctrica d'Arma i l'Enric Adassas a recitar des del balcó de casa meva sortirà el Jordi de làgrimes de Sangre amb la Dala i l'Acros a, a, a tocar un altre terrat o sigui, hi haurà com tot de sorpreses abans també posarem un espai com de de, de parlaments i, i rodes de premsa on et parlaran bombers contra els desnonaments que vaig estar ahir al, al centre que tenen aquí a l'estació que tenen aquí eh, parlaran 20080, parlarà a, a Cobert que són els, els treballadors municipals pel dret a l'habitatge parlarà a Miquel Borràs president de la FAP Eh, Martí Sales també ja m'ha confirmat que vindrà bueno, eh, estem, estem treballant en, en veure què ho fem i està tothom convidadíssim o sigui, allò serà un pols, serà una demostració de força contra la Barcelona dels rics, contra la Barcelona del rentisme que vol el PSC eh, de la gent popular, de la gent dels barris, de la, dels barris en lluita de la, dels barris populars de Barcelona, serà un pols que creiem que seria interessant que hi fóssim el màxim de persones, perquè també, eh, a part d'això, de, de poder esmorzar i poder veure concerts o poesia i passaran coses Quan dèiem que el programa d'avui tindria ritme ens referíem això, que està que ha estat increïble i això últim volia tornar. Eh, queda clar, jo crec, després d'aquest programa, que el futur de la ciutat es juga a Vallcarca aquestes setmanes. Quina ciutat vol el PSC? El PSC vol una ciutat on, on la gent no decideixi res, sinó que el PSC és la cara amable del capitalisme el PSC voler una ciutat on el rentisme, on l'empresariat de del turisme, de l'hostaleria, de de, de, de, del turisme, manegui els fils i el seu, i el, el seu abast i els seus amiguetes eh, siguin els que decideixin tot, i lo que és la ciutadania, lo que són els veïns, lo el que és la gent, no pinti res. O sigui, el seu somni humit és tornar a la Barcelona postolímpica. O sea sigui, vosaltres som més jovenets i jo ara aquí en una mica el puretilla, però... Jo vaig militar abans del 15M, o sigui, jo vaig començar a militar molt joanet, em venia de família, i la militància el 96 al 97, al 98 era una puta agonia, o sigui, eres un puto incomprès, eh, si parlaves de anticapitalisme, eras un puto boig, per dir-ho clar. Les eh, ells volen tornar a allò, que no hi havia oposició, que l'oposició oposició eren un una iniciativa arcatanyals verds, que era una esquerra domestiquíssima que no fotia el huevo, o sigui, que era, que era com, com això. I llavors a partir del 96, amb el cinema princesa, doncs tot va anar agafant color quan va esclatar la bombolla eh, del totxo del, de del risc econòmica del 2008-2009 va agafar tot més coloma, 15M, no sé quantos i els seus somnis tornar allò al bipartidisme i a la Barcelona buida, sense ànima amb una cultura estúpida i falsa I una Barcelona com de ricos, no? també, o sigui, sea, hi ha un punt de sí. que no, o sigui, que, que... qui no pugui pagar 3.000 euros per un pis Mira, l'altre dia vam fer una, una, cosa, una sessió informativa a l'escola Rius i Taulet, allà a la plaça Les Ceps, i vam portar dades, perquè la gent a vegades sembla que si tu dius les coses, si no dius amb dades, no t'escolten. Eh, vam buscar les cases de Nulles i Navarro, les construccions més properes a Vallcarca, eh, a la part de Penitents, a la part del nord de Vallcarca, hi havia pisos, no t'estic parlant d'un pisac o de 15 banys i no sé què, no, no, pisos de tres habitacions i, i tal a 2.300 euros de lloguer mensuals, que està molt loco, que què? Sí, sí, pisos de nova construcció, tontetes, eh? De una habitació, dos habitacions, 600, 800.000 euros. Vull dir, eh, la, la Barcelona gentrificada, que ho parlem abans, no?, ens està devorant perquè tenim eh, l'Eixample, Eixample esquerra, Eixample dreta, ultragentrificat després Vilagràcia, a l'esquerra ens està pujant la gentrificació pel putxet sant gervasi o sigui, som allà l'única part que no està en negro amb rojo alerta aleshores, el PSC el que vol que te'n a viure al Papiol si no tens pasta Sí, sí bàsicament és que és això eh? o sigui, volant una puta ciutat de rics, no sé um, com si algú es vol organitzar amb vosaltres eh, més enllà de venir el 2 de juliol com ho ha de fer? Pues els dimarts, eh, ja son barri. els dimarts ja són barri que ara com que estem en plena bogeria pues fem reunió cada setmana si no, no és així. Els dilluns hi ha eh, la, el sindicat de barri que és a les 7 de la fusteria Pot passar per la, per la fusteria bons sol dia que hi hagi algú i informar-se i parlar amb nosaltres, porne a la riera i preguntar també eh, es pot adreçar als diferents canals que són avallcarca, ah, arroba avallcarca eh, on tot arreu som, sigui Twitter, Reqits, eh, Instagram, TikTok no sé què, allà els tenim oberts tots com a avallcarca, o com a sindicat d'habitatge de, si no, de Vallcarca, que pot preguntar allà i més o menys estem responent eh, ràpid perquè això hi ha molta demanda de gent que vol ajudar o si és mare pot preguntar a les afes, o si és mare o pare pot preguntar a l'associació de femenials d'alumnes i, i jo crec que potser o sigui, en aquesta era digital de la locura i de les xarxes i no sé què i, que la gent ja, i en aquesta era que ja la gent ja no llegeix perquè és massa concentració llegir un panfleto de, de més de mig minut eh, jo crec que el, ha de tornar el cara a cara i llavors, doncs pues, Pot, ens podem veure al 2, però si no ens podem veure abans a Sant Joan, que farem una foguera on cremarem un coll bon i ben gran allà al mig del carrer. Dilo, no me lo pierdo. I, i que podem venir allà, que farem sopar i que farem foguera com s'ha fet tota la vida. Atope. Afegir també Rebel Rebel els dimarts a les 6 i mitja a l'Ateneu Enciclopèdic Popular també podeu preguntar per xarxes socials i allà podeu consultar convocatòries etc. i per qualsevol cosa ens veiem també el 2 de juliol a la Vallcarca. Iru, moltes gràcies doncs pues moltes gràcies a vosaltres I, i puc fer una última coletilla super breu Parante mira, nosaltres a Vallcarca som un barri molt petit, o sigui, som 15.000 persones potser organitzades no arribem a... al miler, de les que estan més a tope Aleshores, fer front a la maquinària burocràtica del PSC és impossible fer-ho des de Vallcarca. Aleshores, crec que el que s'està fent aquí al Raval, amb el Raval Rebel, el que s'està fent a molts barris, el que s'està fent amb la gent de la base, el sindicat de Poblesec, el que s'està fent a Ciutat Vella, amb la Negreta, a, a tots els barris, a, a Clot, amb, amb l'Observatori, el que és el sindicat d'habitatge, el que s'està fet en tots els barris és una, una aposta molt clara contra la gentrificació i pel dret a l'habitatge. Però si no ens unim, si no treballem cols colze, colze, braç a braç, el PSC ens passarà un a un per sobre. Llavors, jo crec que s'ha de fer un front urbà de resistència a les polítiques del PSC, a les polítiques del partit que vingui, o sigui, les polítiques gentrificadores i antipersones, eh, de, sigui el partit que, que sigui, perquè si no es passarà un a un, ens passaran per sobre. I eh, afegeixo jo també una col·letilla. Com eh, superar d'alguna manera o com articular tota una part de sindicalisme social que, que lluita i s'organitza a través de l'ús reproductiu? Estem parlant des doncs, de sindicats de llogateres, a col·lectius com Rebel Rebel, amb tota una part de sindicalisme laboral. Com, com, com articular això d'una manera en què també puguem posar el focus en la defensa de la ciutat? Si ho tingués molt clar, ja ho, est ho estaria fent. <ríe> a tope. Sí. Em Pero... sap greu que no tinc la receta màgica. Però et, et fa sentit la pregunta? Sí, sí, tinc intuïcions a mi, mm, eh, torno cada una mica com a polla vieja, però eh, a mi m'agrada molt el que era l'Assemblea per Barcelona que crec que era el 2008 on, per exemple, autobusos els que abans estaven aquí, la gent d'autobusos de CGT i això, estan molt a tope i després hi havia gent de centres socials, després hi havia el, el, el que després va ser miles de viviendes que, saps? Tot, tot aquest moviment incipient d'habitatge que després va desembocar amb la pal, no tenir una casa en la puta vida i totes aquelles coses, que potser estic parlant de coses molt Antigues, eh? però tots aquests moviments ens, ens reuníem cada 15 dies en algun punt de Barcelona anàvem canviant, cap Masdeu o sigui, hi havia diferents actors saps des del sindicalisme laboral a, no hi havia sindicalisme social tan clar però, però sí moviment migra eh, moviment feminista etc ens reuníem amb l'Assemblea de Barcelona i allà decidíem objectius creàvem arguments i cream accions per desenvolupar eh, aquests arguments i, i per eh, aturar o aconseguir aturar, aturar les agressions o aconseguir aquests objectius i jo crec que una mica la línia va partir. Per això estava parlant d'un front perquè no només és l'habitatge sinó que també està el curro perquè en aquesta societat de consumidors, perquè ens hem tornat consumidors, ja no som productors, perquè la majoria de feines que... Pues jo em sento molt orgullós de la meva feina que soc lampista, però molta gent treballant en treballs de merda, que no se sent orgullós que se sent inútil. Llavors, en aquesta... ens hem tornat una societat de consumidors que t'indigna molt que et pugin 200 pavos al, al lloguer però no t'indigna que cobris fot deu anys al mateix so de 1.400 paus. Llavors, perquè, estem, perquè no ens considerem productors, no ens considerem treballadors. Aleshores, jo crec que hem de teixir aquesta xarxa on també estigui el cooperativisme, la cultura, eh, no? perquè també s'està encarregant la, la cultura més autogestionària o la cultura més eh, de barri, hem de teixir una xarxa densa, com la que no s'ha de teixir de Barcelona, però a nivell de Barcelona, per poder respondre, perquè són una trituradora, són una trituradora de, de, de, de la classe treballadora. Llavors, si, si tingués la fórmula màgica ja estaria fent-la, eh? però no la tinc de moment nosaltres intentarem aportar fent un monogràfic aviat sobre l'Assemblea de Barcelona i fer memòria de lluita moltes gràcies, ara sí gràcies Miau. Miau. Miau. Miau. Miau.